10. Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 107 Francii, popor puțin numeros, s-au constituit ca entitate politico-militară în secolul III prin fuzionarea a numeroase triburi din zona voi inferioare a Rinului dar organizați într-o unitate politică eficientă, îi găsim abia în secolul V, când sunt așezați într-o zonă geografică ce corespunde Belgiei de azi, unei părți a Olandei, Germaniei din Renania de Jos, Băii Moselei, se scrie MUOSUELLEI, și Franței Nord-Orientale. Grupurile tribale mai importante erau cel salienilor din actuala Belgie și Valea Luarei și, mai puțin coerent, cel al Ripuarilor din Valea Rinului. Relațiile cu romanii învecinați erau mai mult decât pașnice. În 287, un rege franc, Genobaudes, se scrie G -e -n -n -o -b -a u în ob-audies, încheie un foidus, se scrie fu s Cu Roma, francii sunt adică primiți ca aliați ai romanilor. La această dată, contingente de franci serveau în armata romană ca soldați și ca ofițeri. Ofițerul Frank Silvanus a comandat chiar trupele lui Constantius al doilea în luptele contra francilor de Perin. În secolul 4, trei nobili franci de origine au deținut chiar demnitatea de consul. Dintre toate popoarele germanice, francii au fost cei mai mulți influențați de civilizația romană. Grupurile de triburi france căutau în mod independent să-și creeze fiecare propria sa arie de expansiune și de așezare, lăsând populația gală-romană din regiunile ocupate să-și mențină proprietățile, legile, obiceiurile și chiar unele funcții. În secolele 4 și 5, între aceste grupuri, rolul preponderent revine francilor salieni. Între anii 448 457, în ținutul Turnai, se scrie T-O-U-R-N-A-I, rege tribal este Meroveh, se scrie m e r o w e h dinastiei Merovingiene, care va domni timp de trei secole. În paranteză, în acest timp, în alte ținuturi france, domneau alți patru regi tribali, închid paranteza, urmează fiul său Childeric, se scrie c h i l d e r i -C, care cooperează cu generalul roman Egidius, se scrie a -E -G i, -D -I -U -S, comandând un corp de auxiliari în lupta contra vizigoților. Fiul său, Clodvic, se scrie c o -D w -I g în paranteză Clodovech se scrie c -O, o w e -H, sau Clovis. 511-469, închid paranteza, unifică triburile france din nord, creând un regat solid. În 496 îl atacă și îl învinge pe Sinagrius. Se scrie s y n a -G -R -I -U -S, ultimul guvernator al Galiei, întinzându-și regatul până la Loara. În urma altor victorii contra alamanilor în paranteză 496, închid paranteza, a lui Alaric, doi roman, și a ocupării celor două capitale vizigote, Bordeaux și Toulouse, în paranteză 507, închid paranteza, după care vizigoții vor emigra în Spania. Teritoriul regatului Franc se dublează. Împăratul Bizanțului, Anastasius I, îi trimite insignele consulare, primul rege barbar cinstit cu titlul de consul onorific al Imperiului, după care Clodvic, imitând gestul lui Teoderic, îmbracă hlamida de purpură și diadema de aur. Clodvic se convertește la creștinism, în paranteză probabil în 496, închid paranteza, Remigius Episcop de Rheims, se scrie Râiei Mâsâ, îl botează totodată dându-i și sfaturi de moderație. Și, într-adevăr, el a împiedicat convertirile forțate. Legile și impozitele erau egale pentru franci și pentru supușii galoromani, care s-au amestecat printre ei prin căsătorii, în timp ce latina a devenit limba oficială a francilor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Gilimele, Nu este deci locul să se vorbească de o cucerire, nici de subjugarea galilor de către franci, ci mai degrabă de un protectorat și de o alianță urmată de o fuziune rapidă. Închid Gilimele. În paranteză JAX se scrie J-A-Q-U-S, se scrie b a i n v i -L, l e Închid paranteza. Încheiat notă 1. Poporul Franc l-a urmat pe rege și astfel francii devin po primul popor barbar care adoptă creștinismul roman, în paranteză în timp ce goții, longobarzii, vandalii și alții erau ariani, închid paranteza. Clodwig, care și-a ales ca sediu al curții sale Parisul, în paranteză Lutetia, Parisiorum, închid paranteza, și-a dat seama de importanța forței spirituale a bisericii și a organizării administrative a statului său pe care nu putea încredința decât unor funcționari galoromani. De aceea, Clodvig i-a sprijinit și i-a protejat pe episcopi, arătând respect și papei Gelasius. Vezi notă 2? Citesc notă 2 căruia îi se datorește formularea principiului fundamental de drept canonic, în paranteză la care biserica a făcut apel tot timpul evului mediu și chiar mai târziu închid paranteza, potrivit căruia auctoritas sacerdotalis și... Potestas, regia, sunt din punct de vedere juridic la paritate, căci ambele vin de la Dumnezeu, dar prima are o responsabilitate mai mare, căci preoții răspund în fața lui Dumnezeu și de sufletul regilor. Prin urmare, ei le puteau face în imputări sau îi puteau pedepsi, în paranteză, dacă se făceau vinovați închid paranteza, pe cei ce conduc lumea, deși în respectivele sfere de acțiune fiecare din cele două puteri rămânea suverană în paranteză conform Paolo Brezzi se scrie bărâie z I, închid paranteza încheiat nota 2 Urmașii lui Clodvic au continuat să extindă regatul Franc ocupând Achitania Vizigotă anexând în paranteză 537 închid paranteza și regatul Burgunzilor în paranteză 534 închid paranteza iar în Est instalându-și protectoratul asupra Turingiei în paranteză 531 închid paranteza Bavariei Retiei se scrie r h e t -I, -E i și Alemaniei, încât către anul 560 singurele popoare germanice dintre Alpi și Marea Nordului rămase independente sunt frisonii și saxonii. Galia este acum aproape în întregime reunită sub autoritatea francilor, creatorii celui mai rapid constituit și mai durabil dintre statele barbare din Occident. Dar chiar după moartea lui Claude Vick, regatul a fost împărțit de urmașii săi. Astfel a luat ființă Austrasia sau țara de est cu populație în întregime germanică și cu capitala la Metz, Se scrie mâie Tz în paranteză cu Turingia, Alemania, Bavaria, Frisia, etc. închid paranteza și Neustria sau țara de vest în întregime galoromană cu capitala Paris. A urmat o perioadă de două secole de dezordini, războaie civile, violențe, lupte, uzurpări, vendete personale între regii neustriei și austrasiei, la un moment dat reunificate într-un singur regat, apoi din nou dezmembrate. În locul regilor, incapabili sau minori, apare o autoritate politică nouă, primarul palatului, un fel de vicerege sau prim-ministru, adevărat stăpân al palatului. În Austrasia, unul din acești majordomi sau gilmele primari ai palatului, închid gilmele Pepin de Heristal, în paranteză 635-714, închid paranteza, reușește să reunească cele două regate, fondând o nouă dinastie, dinastia carolingiană. Stăpân al Austrasiei, Pepin, însă, nu era rege. Nici el, nici fiul și urmașul său, Carol Martel, în paranteze 715-741, închid paranteza, Faimosul învingător de la Poitiers, al arabilor, în paranteză 732, închid paranteza. Dar unul din fiii lui Carol Martel, Pepin, supranumit cel scurt, închid ghilimele, în paranteză 714-748, închid paranteza, căruia i-a lăsat stăpânirea Neustriei, Burgundiei, Provenței, în paranteză, celuilalt. Carloman i-a lăsat Austrasia, închid paranteza, după ce l-a înlăturat pe ultimul pretendent, Merovingian Kilderic, se scrie că hâi I că, al treilea, a fost uns rege al tuturor francilor de către însuși papa Ștefan al doilea, în paranteză 752, închid paranteza. Pepin cucerește de la Longobarzi exarhatul Ravenei, dăruindu-i papei dinastia și biserica. Se sprijină reciproc prin Pepin și prin fiul său, viitorul împărat Carol cel Mare, care va domni 45 de ani. Figură pagina 107 Reprezintă o hartă. Expansiunea francilor. Legendă. Zonele hașurate cu linii drepte verticale reprezintă triburi france către anul 400. Zonele hașurate cu linii drepte verticale, dar mai rare, reprezintă expansiunea francă la începutul domniei lui Clovis. În paranteză 456, închid paranteza. Zonele hașurate cu linii oblice reprezintă regate merovingiene înainte de bătălia de la Voale, se scrie VOU-I-L-L-E. În paranteză 507 închid paranteza. Zonele cu linii mai groase punctate reprezintă frontierele regatelor merovingiene către anul 560. Zonele hașurate cu linii oblice Punctate reprezintă protectorate ale merovingienilor din Germania. Încheiat figură, pagina 107. Figura pagina 108 reprezintă o poză, portretul lui Carol cel Pleșuv, după o miniatură din ceaslovul care aparținuse acestui monarh, Biblioteca Națională Paris. Încheiat figură. Figura pagina 110 Reprezintă o secură de război francă de fier cu incrustație de argint. Secolul VII. British Museum Londra. Încheiat figură. Normanzii. Migrațiile maritime ale germanilor nordici sunt inițiate de Heruli, care, anticipându-i pe vikingi, se scrie w I K I N G I, în secolul III ajung la Marea de Azov, în zona Bosforului, în Asia Mică, pustiind și coastele Mării Egee. În vest, invaziile lor sunt notate în Galia și pe coasta Cantabrică, pentru că apoi chiar în secolul 6 numele lor se dispare din istorie. Mult mai importante și de asemenea prefigurând acțiunile vikingilor, deputând tot prin acțiuni piraterești, dar terminând apoi prin a se stabili în teritoriile cucerite, au fost mișcările germanicilor din regiunea cuprinsă între Jutlanda și Rin. Aceștia au fost juții, anglii și saxonii, ultimele două popoare stabilindu-se în secolul V în Britania, în paranteză, după ce îi jefuiseră coastele nordice timp de 3 secole. Închid paranteza. Aici, unde migrațiile lor vor continua până spre sfârșitul secolului 12, se vor amesteca cu populația locală, asimilându- o în paranteză, cu excepția celei celtice, închid paranteza, și întemeind regate. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Despre acestea se va vorbi în volumul 5, în capitolul consacrat civilizației medievale engleze. Încheiat notă 1. Efectele colonizării germanice în Britania au fost mai radicale și mai durabile ca în alte părți. Germanii nordici, care pornind din părțile centro-meridionale ale peninsulei Scandinave, și-au afirmat prezența timp de 3 secole, în paranteză circa 780, 1070, închid paranteza, pe o arie imensă, de la Marea Nordică la Gibraltar, de la Capul Nord până la malurile Volgăi inferioare, din zona Bizanțului până la peninsula canadiană Terra Nova. Au fost normanzii, vezi, notă 2, sau vikingii Citesc notă 2. Cronicarii franci îi numesc Nordmen, se scrie n o r d m e n n, -n. Ghilimele oamenii nordului, închid ghilimele, pornind din golfurile, în paranteză, vic se scrie W -I -K, închid paranteza, Norvegiei, de unde numele de ghilimele viking, închid ghilimele, în paranteză, vikingar, închid paranteza, dar în izvoarele vremii, termenul vikingar înseamnă și ghilimele pirat, închid ghilimele. În data după 872, vikingii norvegieni au colonizat îndepărtata insulă Islanda, unde se refugiaseră singurii locuitori câțiva călugări pusnici irlandezi. Încheat notă 2. Incursiunile vikingilor efectuate în general pe mare și prin gurile fluviilor au fost posibile la o asemenea scară datorită perfecționării construcției corăbilor lor, rapide, sigure și de mari dimensiuni, cu o tehnică al cărei nivel n-a fost atins timp de 3 secole de niciun alt popor din evul mediu. În scopuri de jaf, în căutarea de pământuri pe care să se stabilească sau pentru a face comerț, vikingii au atins coastele Scoției, Irlandei și Britaniei pe continent urcând cursul Senei, Pradă-Parisul, în paranteză 845, închid paranteza. În aceiași ani, o flotă de 150 de corăbii vikinge jefuiește sudul Galiei. Vichingii ajung apoi pe coasta vestică a peninsulei Iberice, pătrunzând prin apele fluviului Guadalquivir se scrie G-U-A-D-A-L-Q-U-I-V-I-R, ocupă și jefuiesc Sevilla, ucid bărbații, iar pe femei și pe copii îi iau ca să-i vândă ca sclavi. Se retrag spre nord, prădând orașele Cartres, se scrie C-H-A-R-T-R-S, și Bordeaux, Toulouse și Orleans, Tours și Rowan, se scrie r o u e n Turs se scrie T-O-U-R-S Orleans se scrie O-R-L-E cu accent ascuțit A-N-S Figură paginile 112-113 reprezintă o hartă Expansiunea popoarelor scandinave Legenda Zone hașurate cu linii verticale reprezintă zona de acțiune a norvegienilor Zonele hașurate cu linii oblice îndreptate spre stânga reprezintă zona de acțiune a danezilor. Zonele punctate reprezintă zona de acțiune a suedezilor. Un punct negru reprezintă mari centre comerciale din secolul 9. Un pătrat reprezintă tabere militare daneze în paranteză secolele 10-11. Închid paranteza. Rowen se scrie Rowen. Reprezintă capitale ale statelor fondate de vikingi. Încheiat, figură. Invaziile în direcția estică au fost opera vikingilor din Suedia, care în secolul VIII ajunsese un stat unitar puternic și bogat, cunoscut sub numele de Varegi. Bogățiile regiunilor din jurul golfului Finlandei le-au dat îndemn să-și continue marșul spre sud și coborând pe fluviile Rusiei să ajungă la Marea Neagră, Marea Caspică și la Constantinopol. Încă din secolul VII, varegii practicau foarte intense schimburi comerciale pașnice în regiunea țărilor baltice. Tradițiile lor afirmau că fondatorii orașelor state sau cnezate, Novgorod și Kiev în paranteză 862 închid paranteza, au fost scandinavi dintre cei care se numeau varegi sau rus, vezi notă 1, conduși de ruric se scrie R-U-R-I-K, în paranteză, teoria ghilimele normandistă, închid ghilimele, bazată pe aceste tradiții, nu a fost acceptată de istoriografia sovietică, închit paranteza. Citesc notă 1. Cuvânt care derivă din numele dat varegilor, în paranteză veringiar, se scrie V-A-E-R-I-N-G-J-A-R, ghilimele, oameni care s-au legat prin jurământ, confederați, închid ghilimele, închid paranteza, din Rusia, de finlandezi, în paranteză ruții, se scrie r-u-o-t-s-i, închid paranteza, și estonieni, în paranteză ruții, se scrie r-u-o-t-s-i, închid paranteza, și care s-ar traduce ghilimele navigatori, închid ghilimele. Cu timpul, cuvântul rus s-a extins asupra tuturor celor ce trăiau sub suveranitatea acestor varegi, inclusiv a supușilor slavi soldați greci bizantini trimiși la curtea amparatului francilor Ludovic cel Pios în paranteză în 839 încheiat paranteză erau însoțiți de oameni ghilimele care spuneau că ei se numesc Ros se scrie R O S ghilimele în paranteză conform Guin se scrie G W Y N Jones se scrie J O N S încheiat notă 1 Urmele așezărilor varage în Rusia datează în deosebi din secolul 10 în secolul IX, va regii rus, în paranteză ghilimele pe care noi îi chemăm cu un alt nume de normanzi, Nordmanus se scrie N O R D M A N N O S în ghilimele, cum scria istoricul Longobard Lutprand din Cremona, mort în 972, închid paranteza, ajunseseră un element foarte important în viața Rusiei. Comerțul lor de-a lungul Volgăi era deosebit de activ. Varegi stabiliseră contacte comerciale intense cu bulgarii, arabii și bizantinii, traficau mărfuri provenite din ținuturi îndepărtate, mătăsuri din China, argint din Arabia, obiecte de sticlă din Persia, articole exotice din India, dând în schimb sclavi, arme, ceară, miere și blănuri. La Kiev dețineau supremația, deși erau mult mai puțin numeroși decât populația slavă, căreia îi impusese un tribut în bani și în natură, în paranteză, mai ales blănuri, închid paranteza, afirmându-se ca elementul dinamic, factor important de progres. Aici se stabilise și sediul principal al autorităților sub Oleg, în paranteză 882-922, închid paranteza, succesorul lui Ruric din Novgorod, Cronicarii arabi, în paranteză îndeoseb Ibn, se scrie Ibn Rustan, din prima jumătate a secolului 10, închid paranteza, îi descriu pe varegi ca fiind foarte îngrijiți în îmbrăcăminte, gâlcevitori între ei, dar foarte ospitalieri cu străinii. Aveau preoții lor și sacrificau zeilor, nu numai animale, ci și bărbați sau femei. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Sacrificiul uman se făcea prin spânzurătoare. Când murea un șef vareg, i se construia un mormânt mare cât o casă în care îi se puneau alături brățările lui de aur, hrană și băutură din belșug, monede precum și înmormântată de vie soția sau concubina sa favorită. Aceste obiceiuri funerare, relatate de cronicarii arabi, au fost confirmate de descoperiri arheologice. Asupra obiceiurilor rușilor ne informează și împăratul Constantin al VII-lea, Porfirogenetul, se scrie P-O-R-P-H-Y-R-O-G-E-N-I-E-T-U-L, e n e t u l într o operă datând din jurul anului 950. Încheiat notă 1 Deținea controlul absolut de-a lungul regiunii Niprului, regiune amenințată continuu de atacurile pecenegilor. Ținta celor mai multe corăbii ale negustorilor varegi era Constantinopolul, unde erau bine primiți, deși raporturile lor cu Bizanțul n-au fost totdeauna pașnice. În cele din urmă, conflictele s-au terminat prin încheierea unui tratat comercial, în paranteză, în 911, închid paranteza. Expedițiile Cneazului, Chievului, Igor, în paranteză, 912, 945, închid paranteza, împotriva Constantinopolului, fiind respinse, în paranteză, în 941 și 944, închid paranteza, acesta încheie un nou și avantajos tratat comercial cu bizantinii. Nezidin, din Novgorod și Kiev întrețineau raporturi foarte strânse cu regii vikingi din Suedia. Timp de aproape două secole pe teritoriul Rusiei s-a desfășurat procesul continuu de asimilare a varegilor de către populația locală prin căsătorii mixte, concubinaj, adoptarea limbii credințelor religioase și a obiceiurilor slavilor. În procesul complex de întemeiere a statului rus, varegii au avut un rol de prim plan. Din jurul anului 1000 și până la începutul secolului 13, luptătorii varegi au servit în garda imperială a Bizanțului. Mercenarii varegi au luat parte la luptele bizantinilor din Creta, Italia, Meridională, Dalmația de pe țărmurile Mării Caspice, etc. În vest, singura acțiune de colonizare durabilă a normanzilor din Norvegia a fost cea din Islanda, insulă pe care ei o descoperă în secolul 9. Către 930, întregul teritoriu locuibil al Islandei este ocupat. Normanzii organizează numai decât nouă stat, dându-i o structură cu totul originală. Puterea legislativă și judecătorească era deținută de 36 de godar, se scrie G-O-D-H-A-R, sacerdoți, seculari, guvernatori efectivi, constituind clasa celor bogați și puternici. Este promulgat un cod de legi, ținând loc de adevărata Constituție și se întemeiază adunarea națională, în paranteză, All thing, se scrie al l t h y, n g închid paranteza, care își alege un președinte sau ghilimele proclamator de legi, închid ghilimele. În paranteza, Log-Sogumadr, se scrie l o, g s o m g u m a d r închid paranteza, pe un termen de trei ani și reeligibil. Acesta reprezenta Constituția, dar fără să aibă nicio funcție efectivă de guvernare și nicio autoritate asupra tribunalelor. În paranteză, un Logsogu Madr a fost și autorul celebrei Eda, se scrie E-D-D-A în proză, Snorii se scrie s n o r i sturluson se scrie s t u r l u s, -s o n închid paranteza. Puterea efectivă în stat era rezervată godarilor. Old era o adunare, Legislativă, primul Parlament din Europa, controlată de Godar, funcțiile judiciare cădeau în atribuția unui comitet reprezentativ, în paranteză, Le Greta, se scrie lui o cu două puncte G, R, e, T a închid paranteza, de 144 de membri din care numai 48 aveau drept de vot. Din anul 964, când țara a fost împărțită în patru districte, fiecare district își avea tribunalul propriu. În 1004 s-a instituit o curte de apel cu funcție de Tribunal Suprem, ai cărei 48 de judecători erau numiți de godar. Redactarea scrisă a Corpusului de Legi, considerat cea mai veche Constituție politică europeană, a avut loc, notă 1, între 1250-1260. Citesc notă 1. În anul 1000, Olfingul a hotărât ca religia creștină să fie adoptată ca religie de stat. Primii episcopi creștini erau fii de godar. Titularii celor două episcopii din Islanda au intrat în Leogreta ca membri de drept. Creștinismul islandez n-a fost nici exclusivist, nici intolerant, încât tradițiile păgâne au putut fi conservate și scrise pe pergamente, constituind o prețioasă sursă documentară asupra istoriei și culturii vechilor germani. Încheiat, notă 1. Dat fiind faptul că acești godar îl alegeau pe, ghilimele, proclamatorul legii în ghilimele, controlau legreta, administrau singurile, se scrie tâhâi în liniuță u râiului districtelor îi numeau pe judecătorii tribunalelor și curții supreme pe lângă autoritatea lor de sacerdoți și privilegiile care le-au creat bogății personale, posesiuni de terenuri întinse. Poziția lor de clasă conducătoare a rămas permanentă până la sfârșitul epocii republicane vezi notă 2 în 1262 Citesc notă 2 Intervenind în disputele dintre godari în 1264, regele Norvegiei, Hakon al IV-lea se scrie HAA -a, K va impune să fie recunoscut rege și al Islandei, unde numește un guvernator, în paranteză Jarl, închid paranteza, pentru a menține ordinea. Islandezii continuând să plătească regelui un mic tribut. Tribunalele vor fi desfințate, iar în 1800 va fi abolit și orfingul. Închiat notă notă 2. Vikingii din Islanda și Norvegia și-au continuat explorările în direcția vestică, descoperind și colonizând Groenlanda, traversând Atlanticul și debarcând pe coasta orientală a Americii de Nord. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Faptele relatate mai jos sunt luate din surse literare, în paranteză, din saga, închid paranteza, care se cer primite cu multe rezerve. Cercetările arheologice recente au ajuns la concluzia că urme certe de așezări vikinge sunt atestate de obiectele și ruinele de clădiri descoperite în golful Ungava din nordul Labradorului și în golful Meadows, se scrie M-E-A-D-O-W-S din Terra Nova, în paranteză Newfoundland, se scrie n e w f o u n d l a -N -D, paranteza, încheiat notă 3. Vikingii groenlandezi s-au organizat urmând în, paranteză, în limite reduse, evident închid paranteza, modelul lor islandez, cu o adunare națională, un cod de legi, construindu-și biserici creștine și o catedrală. După ce înainte cu câțiva ani o furtună îl aruncase pe vikingul, Bernie, se scrie B.J.O. cu două puncte R.N.I., pe coasta labradorului, expediția de cercetare organizată și condusă de Life, se scrie lui f, Eriksson, se scrie e i r i k -S, s o n ajunge în paranteză în jurul anului 1000 într-o regiune populată de eschimoși numită de el Vinland. Într-o altă expediție de explorare condusă de fratele său Torvald se scrie t o r v a l d acesta fie ucis în cursul unor atacuri ale băștinașilor. În expediția de colonizare organizată de Torfin se scrie t h o r i n n Carl Sefni se scrie k a r l s f n i acesta pornește cu 60 de oameni împreună cu soțiile lor, luând cu ei și diferite animale, în paranteză după o altă sursă, cu 3 corăbii și 160 de oameni, închid paranteza. Contactele cu indigenii au început prin schimburi comerciale și s-au terminat cu ostilități. După ce au rămas aici 3 ierni, coloniștii au renunțat și s-au reîntors în Groenlanda.